Мистецтво переконання лише починало світати, і на звивистих вуличках сіпання ще панувала тиша. Монза зіщулилася у дверях, тісно закутавшись у плащі і засунувши руки під пахви. Вона сиділа так щонайменше годину, й мерзла щодалі більше і більше, видихаючи туман у туманне повітря. Вуха й ніздрі неприємно зіпало. Дивно, як іще шмарклі не замерзли в носі. Проте Монза вміла бути терплячою. Мусила. Дев'ять десятих війни це очікування писав Столікус. Проте Монзі здавалося, що ця цифра применшена. Якийсь чоловік прокотив поруч візок із соломою, його фальшиве насвистування потонуло в далі рідшому тумані. Монзо проводжало його очима, доки він не перетворився на темну пляму, а тоді й зовсім зник. Їй хотілося, щоб Бенна був з нею. Ще їй хотілося, щоб він прихопив люльку з соломкою. Вона поворушила язиком у пересохлому роті, намагаючись викинути думку про це з голови, але та засіла, наче скалка під нігтем. Болюче і таке чудове пощіпування у легенях, смак диму, коли вона випускала його кільцями через рот, важкість у кінцівках, світ, що м'яко розпливається. Сумніви, гнів, страх кудись звіються. На мокрому камінні застукотіли кроки. Із моруку виринуло дві постаті. Монза заклякла, стиснувши кулаки і відчуваючи, як біль прохромлює покорчені кісточки пальців. Жінка в яскраво-червоному плащі, облямованому золотою вишивкою. «Рухайся!» – прикрикнула вона з легким союзним акцентом на чоловіка, що сунув позаду з важкою валізою на плечі. «Я не маю наміру знову запізнитися!» Вуличку уличку прорізав пронизливий свист Вітарі. З дверей вислизнув втіпало, навис над слугою і притримав його в руки. Нізвідки взявся Любчик і засадив чоловікові, перш ніж той встиг закричати чотири важкі удари в живіт, від яких той почав блювати, а за мить повелився нахідник. Монза почула, як жінка охнула, майнула обличчя з витріщеними очима, коли та розвернулася тікати. Перш ніж жінка встигла зробити бодай крок, з темряви попереду пролунав голос віталі. Карлота Дон Ейр, якщо не сильно помиляюся. Піднявши одну руку, жінка в червоному плащі відступила до дверей, де стояла Монза. «У мене є гроші! Я заплачу!» Вітарі ступила з темряви легко і розслаблено, наче в власному саду. «О, звичайно, заплатите! Мушу зізнатися, що я була здивована, коли дізналася, що улюблена коханка принца Аріо в Сіпані. Кажуть, вас годі з його спальні витягти!» Вітарі заганяла її до під'їзду, і Монза позадкувала в тьмяний коридор, пересмикуючись від різкого болю в ногах при перших кроках. «Хоч би скільки Ліга Восьми вам заплатила, я... я на них не працюю!» І навіть саме припущення мене ображає. Ви мене не пам'ятаєте? Здагоски. Не пам'ятаєте, як намагалися продати місто гуркам? Не пригадуєте, як вас схопили? Монза почула, як Вітарі з бряскотом кинула щось на бруківку, хрестоподібний ніж, що підскакував і подзеньковував на ланцюжку. Здагоски? у голосі Ейдер забриняв невдаваний жах. Ні, я ж зробила все, що він казав. Усе чому він. О, я більше не працюю на каліку. Вітарі нахилилася ближче. Я тепер вільна підприємиця. Жінка в червоному плащі, спотикаючись, позиткувала через поріг у коридор. Вона обернулася і побачила Монзу, що зачаїлася, недбало поклавши руку в рукавичці на руків'я меча. Жінка завмерла, уривчасте дихання відлунювала від вогких стін. Вітарі зачинила за ними двері, ланцюжок опустився з якимось приреченим дзвоном. «Сюди!» – вона штовхнула Ейдер і та ледь не впала, перечепившись через поле власного плаща. «Будьте такі ласкаві! Проте, що Іноейдер випросталася, як отримала ще один стусан і розпласталася до лілиць, перевалившись через поріг. Вітарі смикнула її до гори за руку, і Монза зі стиснутими щелепами повільно пройшла вслід за ними в кімнату. В якій її щелепа кімната переживала на кращі часи. Покришений тиньку кривали чорні плями цвілі, від вологі стіни поздувалися, у затхлому повітрі висів сморід гнилизної цибулі. Дей прихилилася до стіни в кутку і з безтурботною усмішкою обтирала рукавом сливу кольору свіжого сенця. Дівчина простягла сливу Ейдер. «Не бажаєте?» «Що? Ні? Ну, як хочете. А взагалі смачні?» «Сідайте!» Бітарі штовхнула Ейдер на хисткий стілець. Єдиний предмет меблів у кімнаті. Зазвичай приємно зайняти єдине місце, та не тепер. Кажуть, що історія циклічна, та хто б міг подумати, що ми отак зустрінемося знову?» Від такого можна розплакатися, хіба ні? Вам принаймні. Проте Карлота Дон Ейдер не скидалася на людину, що ось ось заплаче, сиділа прямо, схрестивши руки на колінах, неймовірна витримка за цих обставин. Сиділа, так би мовити, майже з гідністю. Не першої молодості проте все ще приголомшливо вродлива, в усіх місцях ретельно вискубана, нафарбована і напудрована, щоб всіляко це підкреслити. На шиї пала намисто з червоного каміння, на довгих пальцях з золото. Узагалі вона радше скидалася на графиню, ніж на куханку, і настільки не посувала до цієї гидкої кімнати, як діамантовий перстень докупи сміття. Вітарі повільно обійшла стілець, нагнулася і прошепотіла на вухо. «Маєш добрий вигляд. Завжди вміла приземлятися на ноги, але ж усе одно скотилася. Від очільниці гільдії торгівців прянощами до шльондри принца Аріо». Ейдер навіть не смикнулася. «Кожен виживає як може. Чого тобі? Просто побалакати». Вітарі говорила низьким, гаркавим голосом коханки. «Ну, а якщо ми не отримаємо потрібних відповідей, доведеться зробити тобі боляче. Тобі це безперечно принесе на солоду. Кожен виживає як може». Вітарі зненацька зацідила коханці Аріо кулаком в ребра, так що та аж скрутилася на стільці. Жінка, хапаючи по вітрі, зігнулася навпіл, а Вітарі схилилася і замахнулася кулаком знову. «Що? Ні! Ні!» Ейдер підняла руку, губи підібгалися, оголивши зуби, очі заметалися по кімнаті, а тоді знов до Вітарі. Ні, я готова, тільки, тільки скажи, що вам треба дізнатися. Чому ти приїхала сюди перед своїм коханцем? Підготувати все до балу, костюми, маски різні. Кулак Вітарі врізався в бік жінки, точнісінько в тому ж місті, де й раніше, але тепер сильніше. Важке гупання відбилося від вогких стін. Ейдер скрикнула, обхопила себе руками, тремтливо вдихнула, закашлялася, обличчя перекосилося від болю. Вітарія нависала над нею, мов чорний павук над заплутаною в повитині мухою. «Мені уривається терпець. Чому ти приїхала?» «Аріо потім влаштовує інше свято для свого брата з нагоди його дня народження. Що за свято?» «А якими святами славиться Сіпані?» Ейдер знову закашлялася, повернула голову і сплюнула, кілька крапель потрапили на плече її гарного плаща. «Де? У будинку на салот Кардотті. Він винайняв його на всю ніч. Для себе, Фоскара і своєї свити. А мене послав, щоб зробити всі приготування. Послав коханку наймати повій». Мон запирхнула. «Схоже на Аріо. Які саме приготування?» «Домовитися про розваги, подбати, щоб все було готове, і про безпеку. Він мені довіряє». От і дурень. Який же дурень? гікнула Вітарі. Цікаво, що він зробить, коли дізнається, на кого ти насправді працюєш. На кого шпигуєш? На нашого спільного приятеля з будинку питань? Нашого любого каліку з інквізиції його величності? Придивляєшся, як ідуть справи у Штирі і доповідаєш Союзу? Мабуть, нелегко тримати в голові, кого збираєшся зрадити наступного, чия черга цього тижня. Ейдер спопиляла Вітарі поглядом, не забираючи руки з повторчених ребер. Кожен вишиває, як може. «Помиратиме, якщо Аріо дізнається правду. Вистачить просто короткої записки. Чого вам треба?» З Діні виступила Монза. «Мені треба, щоб ви допомогли нам дістатися до Аріо і Фоскара. Треба, щоб ви пустили нас у будинок на Солод в ніч того вашого святкування. Треба, щоб коли ви добиратимете розважальників, ви найняли, кого ми скажемо, коли ми скажемо і на яких умовах ми скажемо. Ясно?» Обличчя Ейдер геть зблідло. «Ви хочете їх убити?» Відповіді вона не дочекалася, проте мовчання було красномовнішим за слова. Горсос догадається, що я його зрадила. І Каліка знатиме, що я його зрадила. В усьому світовому колі не можна уявити гірших ворогів. Краще вбити мене одразу ж. Як скажете? Лезо кальвеця вийшло з піхов із тихим дзвоном. Очі Ейдер розширилися. Стривайте! Монза потягнулася до Ейдер, тримаючи блискуче вістрі меча у паденці між її ключицями, і легенько натиснула. Коханка Аріо вигнулася назад, руки безпорадно стискалися і розтискалися. А. Монза викрутила зап'ясток. Криця бездоганного клинка, обертаючись туди-сюди, зблиснула. Вістря дряпала, впивалася, угвинчувалася повільно, але не впиннувши шию ейдер. Зрани потекла цівочка темної крові і поповзла по грудях. Верецк ставав чим далі принизливішим, надсаднішим, наляканішим. «Ні! а Прошу, ні!» «Ні?» Мон затримала Ейдер, пришпиливши до спинки крісла. «Що, все-таки не готові вмирати? Небагато з вас готові, коли доходить до діла». Вона прибрала меч, і Ейдер хитнулася вперед пучкою тримтячого пальця, обмацуючи скривавлену шию. Дихання вихоплювалося уривчастими схлипами. «Ви не розумієте. Справа не лише в Горсо і не лише в Союзі. За ними обома стоїть банк. Валінт і Балк. Вони в його руках. А для них криваві руки просто заштатна вистава. Така собі шарпанина. Ви не знаєте, у чиєму саду збираєтеся постяти?» «Неправильно». Монза нахилилася не і змусила Ейдер зіщулитися. «Мені все одно. От у чому різниця». «Пора?» – спитала Дей. «Пора». Рука дівчини метнулася вперед і блискучою голкою штрикнула Ейдер у вуха. «Ай!» – Дей позіхнула, засовуючи голку в внутрішню кишеню. «Не хвилюйтеся, речова діє повільно. У вас є щонайменше тиждень». «До чого? Доки не захворієте?» – Дей відкусила від сливи і сік потік по підборіддю. Діть корогатий, пробурмотіла вона, витираючи його пальцем. «Захворію?» – видихнула Ейдер. «Дуже-дуже. А вже наступного дня будете неживішою, ніж Ювенс». «Допоможете нам, отримаєте протиотруту, і бодай можливість утекти!» Мон за великими вказівним пальцями руки в рукавишці стерла кров із вістребень неного меча. «А спробуйте розповісти, що ми задумали комусь тут чи в Союзі, Орсо чи Аріо, чи вашому дружку Каліці, то...» Вона засунула меч у піхви, вганяючи руків'я із різким клацанням. «Так чи інакше, на одну коханку варіо Аріо поменшає!» Ейдер обводила очима всіх по черзі. «Ви злостиві сучки!» Дей нарешті досмоктала сливку і викинула кісточку. «Кожен виживає, як може. Ми закінчили», – сказала Віталія, підіймаючи за лікоть коханку Аріо на ноги і ведучи до дверей. Монза заступила їм дорогу. «Що ви скажете вашому слузі, коли той прочухається? Що нас пограбували?» Монза простягла руку в рукавичці. Лице Ейдер витягнулося ще більше. Жінка розстебнула на і опустила в долоні Монзе. Там же опинились і персні. «Достатньо переконливо». «Не знаю. Ви здаєтеся жінкою, яка спробує оборонятися». Монза врізала їй кулаком в обличчя. Жінка завиріщала, зашпортилася і впала б, якби Вітарія її не підтримала. З носа і з розсіченої губи юшила кров. І коли вона знову підняла очі, у них на якусь мить промайнув незвичний вираз. Біль? Так. Страх? Безсумнівно. Але найбільше там було злості. Так, мабуть, дивилася і сама Монза, коли її скидали з балкона. «Отепер закінчили». Промовила вона. Віталія смикнула Ейдер за лікоті, потягла з кімнати в коридор до вхідних дверей. Їхні кроки човгали по брудній підлозі. Десь зітхнула, відштовхнулася від стіни і змахнула тинь зі спини. Милою акуратно. Не завдячуючи твоєму хазяїну. Де він? Я волію слово роботодавець. Сказав, що мусить відлучитися в невідкладних справах. У справах? Маєте щось проти? Я плачу за хозяїна, а не за собаку. Гав-гав. Засміялася Дей. «Немає нічого, щоб умів Морвір, а я ні». «Справді? Він старіє. Зазнається. Мотузка, що прогоріла у вестпорті, ледь не вартувала йому життя. Не хотілося б, щоб таке недбальство ставило під загрозу ваші задуми. Не за ту ціну, яку ви платите. Нема товариства гіршого, ніж недбалий отруйник». «Не можу не погодитися. У нашій сфері постійно трапляються нещасні випадки». Знизала Дей плечима. «Особливо зі старими. Це справа справді для молодих». Дівчина попростувала в коридор, пропустивши у дверях Вітарі, що саме поверталася. Від виразу глибокого вдоволення на її гострому обличчі давно не залишилося і сліду, як і від гордовитої ходи. Вітарі підняла чорний черевик і злісно штовхнула їм стілець. «Отже, це наша лазівка», – кинула вона. «Схоже. Як я її обіцяла? Як ти її обіцяла? Аріо і Фоскар. В одному місці разом і є можливість до них дістатися. Плідний день». Жінки поглянули одна на одну, і Вітарія провела в роті язиком, так ніби там з'явився гіркий присмак. «Що ж», – стинула вона худими плечима, – «кожен виживає як може».